Bida soaldeko erri mugemen irratsaioak. irratxaioak Pausumediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Poliki Pentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bivaniztasuna. Txingurri Otsak A ver, arai bea. A ver, arai bea. A ver, Limoi. Arai bai ez, mai ustu bai, bai ez zagotu. Zemozaitza. Buena, me estresas a tu llamar, hasta Arazo estructurala dalkagu <laughs> saio <gozaio> honetan. <laughs> bai. Oña riesgoa. Ba, bueno, beste azteleen batean ere hementxe txek gabiltza, txingurri Otsaken, antxeta, txapata zintzilik Irratian, kristongai ba, pila beti bezalekartzen dizkizuegu Beha kristongan betu ebilira arratsalde osoa ba, Saio hau prestatzen Eta zer duzu hor Prestesku artean Gure entzule guztientzako Hora daukagu lehen dabi izin Nola ez? E, Momento honetan <coughs> Barkatu Ekipuzkoan burutzen ari den azpigitura erraldoien horkako ekimena. Horren berrita horri buruzko ze, sola saldi bat, hori e, dezakegu, eta suerte epizka batekin ilkarrizkata bat ere izango dugu horren inguruan. Haber suerte daukagun. Mm Horretaz -hmm. gani ere bai, badugu soinu txiki bat, Atzo lakasita gaztetxean egondako antzerki baten soinua hagin zuzen, herio i tzez lana ikusgahi gondu zen lakasita gaztetxean eta bueno, pues e, soinu txiki bat entzuteko aukera izango dugu sai honetan na bai. Primean Soinura gauza gehiago haiugu bea. Bona, bueno, badaukat hemen eh, eh, adierazpen pitxi bat, eta da lurraren eskubideak. Zubazenekien lurrak eskubideak zituela? Hemen denok eta gauza guztienko dituzte eskubideak. Pues nik, ez nekien idatziak zidunak eta idatziak daude. Habe, idatzi nik, eta ordun bai. ja, egila da. Hoi zeh, Eta kontu gehiago izango ditugu, edo horrekin dugu ordutxo bat. Bueno, ba, denbora bali maukagu bestez edo zer hortik handaukagu ere bai. Baina, denborak agintzen du, beti bezala ordoan ikusiko dugu. Oso, hongi, eta musika pila bat ere bai ekarri digutzu gaukoan, eta ondo iruditzen bazeizu, ba, musika pixka batekin hasiko gera, nikauk eratu dudan CDA edo musikaria gartxot izan da, ba eso, no? eta horre nabesti bat entzugu jarraian. Opai, primeran. Erri mugimenduaren irratsaioa. Hau sumediak efoiztutako emankizuna. Alkarasini gogorra korikan, ez badegu gizaten anaita šumikan, iritsi behar zaigu guza zuzenikan. Alkarezin ikusi augure bizitza. Nokertu gineanta, zuzendutzen gaitza Akerraren nadarrak bezala gabiltza Zenientzako da ona, holako eka itza Alkarzin ikusi ez aldat ristia, Kustatzenet zaigulik begiak iskia, ondo begiratuta gaizki ikustia, horretsek galdukodu gure bizitzia. Alkarezin ikusi haudegun biti arte, Ni orentzatonik ez, usillontzat kalte, ne zeiku gogoratzen, olla bate estera mudatuko munduadan arte. Alkar sinhi ushi etaen bidia genak badakite, Gauzonen berria Lashaibizi nahi eta Hauda aldardia Gishti gaistoen gisan Jarri gara bila Alkarezin ikusi Degu inbidiaz Biskorrenak jokatzen Tute malezidiaz, Mende ugari kalte haundiak eginiaz, Aško ez da egoten mingaineko miniaz. gure lurraldea nerakiten jarraitzen duten gizarte ingurumen gatazkak. Atxeteri dagokionez, zaila da Gipuzkoako lurraldeari eta orografiari gutxiago egokitzen zaion proiekturik aurkitzea. Eta dezegokitasun horrek, bereziki larriak egiten ditu aspigitura herraldoi honen kostu ekonomikoak eta gizarteak naiz ingurumenean eragiten dituen kalteak, bai obrak egiteko unean eta bai funtzionamendoan. Gainera, esan beharra dago orain arte obretan egindako gastua, egitasmo osoan egin beharreko guztiarekin, Eunko amabosto gehi dela gutxi gora bera. Ondorioz, Euskal Grekoa, Y-Grekoaren obrak gelditzeko erabakea atzeratu beharrean, orain gounea egokia da azpiegitura melo, melo manu hau gelditzeko. Jaularitzak ordea 2008 garren urtean, atzeteren ipuzkoako zatientzat irureun talaro milioi euro zuzendu azmoditu, Aldi gastu gaztu sozialen murrizketa gogorrak iragarri dituen bitartean. Bueno, eta zigara gibuzko amaian ematen ari den ekimen onen berri, eh, ekimen honekin. Eta telefono beste aldean daukagu ekimen haunt antolatu duen pertsona, pertsona bat. Eta Mikel da, Arratzaleon Mikel. Baik, Arratzalean. Bueno, e, barkatu hola bapatean deitu izan baina... E, nahi genuen eneritz, zekin hitzegin, eneko eneritzekin, eta ez, ez dugu lortu, eta bueno, ba ez dugu utzi aukera pasatzen ez, ba ento, entolatzaia batekin komentatu gabe, ba nola, nola joaten ari den ekimena, eta, bueno, pues, zer geratzen zaigun aste honetarako, eta bate ekimena honen funtsa. Orduan, bueno, bailen, ba hori eskarrik asko, gore deia entzuteagatik. Eta, bueno, poslenengo pues, galero hori zango zen, Mikel. Ba, nula joaten ari denekin menau? Bueno, ba, ez, ba, da, badara magoirua, ez da, usta, ba, zi, genituela, ba, zenbait eztia, ez? Eta, bueno, el burua da, ba, ez dakit, e, ba, e, ba, aktsu ditu da lan hondiak, aldi eraztea eskatzea, eta horrekin batera, ba, gendarte ereduaren, eta ezakita aldaketa zakon laten berra Aspamir az, eta ba, ezte kaldarrikatzea ikaten ekiminaren guruan e, bildu gara e, ba aspiritibala nonvia con la politica civica heredo eta socorren e, ba, desberdien aurka ba, usteak e, lanean daramagun e, zenbait eina e, herri mugimenduta tal diferente alla nova cita c'è che detto il Carlana che non ha poca E, errosketaren orkako herriplataforma, Gipuzko Acero Zabor, mutrikunatu e, taldea, enen, basarritar sindikatua, eta beste zenbait ezenbait taldeez. Ba, Pistar bat ikusten duguna da, e, a, ba, nola daik, e, alde batetik, herri e, alde guztietan, esan dardada, azpigituden inguruko ez da bai da, berriro zabaldu egindela, bat idat, ba, krisi ekonomikoaren ondorioz, eta horrik ikusten ari gara nola, nola, ba, nola, eta ze baita gizarte premietalako edo kultura eta ekonomiai arduratarako ba ez dagoen dirurik, ez? Eta baita ere, e, azken aldian ere ba ez gutxera emandira etengabean ere, ba inolako errentagarritasunik gabeko, alako azpitirolana ondietan, sentzeko lotazkoa ke, españan berrizikurri azpima rarria da. Eta gureren izan berda, Bakizu quando ese si quiere va bat e, gertatu dela eta hemen ere ba, gure gure herrialde honeta bere azpiegituren e, ba, politika e, oso gaska txo izan da, eh? Nolabait herritarren azken ere azken dut hortan desauto estaba ba, la hainbat eta hainbat azpiegitura koru errausketaren kasua HT eta badar, eh? ditzakegu eta guzti honek ere, ba, nolait, erentzia gatazkatzu horrek ere, ba, eragindu ere, ba, ezta areago zabaltzea, ez? Da baina horren aurrean, ba, ikusi dugu, azken hiluetan, ba, ezakit, ezagun, horiko klase, horiko de, e, politika dezarrauniztetara, nolabat, modlaturiko, ba, zenbait agintari politiko, ba, nolai, diela benetan e, porlanaren eta azkundearen e, sale amor direnak birenak, ez? Ba, nolabait, e, kampaina bortitz bat, ez? Oso kanpaina bortitz bat, e, bultzatzen ari dira dipuzkoan, E, ba, era guztietako eta desagustasun zabalak sortuten e, ba, guztien alde. E, Aipatu e, ba erroskailua, ondarribiko, aeroportuaren e, edaperenaren alde ere bai, e, eta bezkain bat egitasmo, ez dakit. Ezen ezagun, e, azken hiluetan, e, bati bat ikusi dugu udalplenoak e, zentrotzat hartu dituzte bosgora ilu zela esan daiteke ez, Ba, alako ainbat eta bat adirazpen instituzional egiteko. Gehobait ere, diputazioaren kasuan, gehiago, ba, junta generaletan ere, haidia, ba, alako adirazpenak atzeratzen. Ba, nola baite, aldaketarik ez dutela nahi erakusten. Nola baite, oza, reakzioa ba, sortzen nahi da hor, hor ba, sektorea egin aldetik. Ordun balogatu genduen piskaterea, errimugin bendu gisa, oza, uste dugu benetan, eh, aukera bat zabaltzen dela, benetan egungo garapen ereduaren inguruan, Ba, inoiz egin ez den, ez sozial hori izabaltzeko, e, aukera dago ere, e, ba, hainbat, haulako e, proietu erasokor geldi arazteko, ez, e, gipuzkoan, eta ikusten dugu ere, bezaletak erreakzio hori, ez, ba, ez erronlatu nahi ez dutenenat, hor, ba, errumegumenduak uste dugu, ba, beretan sozialaren, e, ba, garantzia azpimarratu nahi dugu, ez, une honetan ere, ba, e, errimubimenduetatik, eta jendeak, e, benetan, gure iritsia kaleratu dezagu, ez, ba, Beretan, alapetaget gertabadin, darrezkoa aden, eskertzak den presio efortziala egiteko, eta pixka, da, sortu zen, eki, gure baterako ekimen hau. Eh? Hum, hum, eta bi aste, zain bat ekimen antolatu dituzute, lehendabiziko dabiziko astea jada pasada, oraindikan ekimen bat zugelditzen dira, eta batez ere larun batean egongo den manifa. Balorazio batean egiten duzu pixka bate egondiren ekimen hoiena? Buna, da, orain artean egin dira... Aziz bizitzen bimendi martxat, eta hendeko bueno, ongi atera dira, lehenengoan orde, subieta mendira joan ginen, errozkailua, makro ezpetxearen obra eta dagoen hau dauz, laxartin gurean, eta horretik buruntzako arrobiak, eta, bueno, arazo hori ere, eskate, eh, otaz informatik gurean, atxetea zera, berztan izu egiten barbalagun elkartu ginen. Pero, joan benig handean esan lezatik gantxikizkatea barna horrean, hizkunean plataforma logistikoa informatzeko eta horren kalteak salbatzeko ba beste meni martxa haut eztela nolako igualdia zeuen ez ofta euritsu tala goinala ere 41 bat lagun elkatu ziren eta gero egin ba ez dago ida itzaldiola gai diferente eta ba ez da arribidese Pablo Zola nire liburu bat ningu sola zola zaldi bat, edo lengua nire ba, borroka soziala eta instituzioak, ba, piskat bat, alaketa instituzioa bat dago, minarrik mugimenduen ba, zainak puntezkoa dela, eta bueno, piskat horren ningu dut bat, edo egin dira, bo, oen ez dakit, eh, egin dira zenbait eh, itzaldita ez da baida. Eta baita ere esan, egun otan, eh, bat udaletxetan, eh, mozioak hori bila eta ez da idaga idira, ez ditut horren oh, ba, emaitzen berriak, ez bait, baina bai edo... Gipuzako e, dizentu udal etxeetan, e, udal plenotanta, orkesten plen, egin da, dago mozioak, ba, piskat aldarrikaten honen e, mania badesteko, besteko, ez, piskat hori, gipuzkoa desberdin baten alde, azpigitura lan gelditu, jendartere du aldatu, ba, piskat horren inguruan, ba, mozioak, orkesten ari dira ere, eta horren inguruan, ba, baita zenbait konzentratzio egin dira ursateko plenoan edidez, odi hartolofan, eta... Beno, e, zabai, eh, dinamikanek segituko du, ezango e, duke inorre interesatua badago, ba, adibidez datorren oztegunean e, donostiako okendu kulturetxean e, subetan ere ikitzen ari diren makro espetxeari buruzko, ba, mainguru bat e, antolatu dela, arratzaldeko zazpitan, eta, bai, pixkat gero, hori namaienan, buruan, ba, hori, dei egiten dugu datorren larun batean, ba, donostian, arratzeleko boster ditan, bule barratitik abiatuta, ba, Bain goben manifestazio honetan, e, manifestazio hortan parte hartzera. Mm -hmm. Eta grau beste kontu bat, eh, aipatzen zenuen alde batetik, eh, bain bat eragia, bain bat herri mugimendu bildu zaretela, ekimen hau eh, martxan jartzeko eta eta hori ba, nola baiteko bere izan daiteke, baitare... Eh, Ba pizkar lelo lelori es beste Gipuzkoa baten alde e, beste batzutan eta askotan kritikatu izanda ba e, kontraite hainbat proiektuei baina e, kasu honetan ba beste zerbait proposatzen ari zarete eta nolabait ere herri mugimenduak e, bain bat alternativa sortu izan ditu baina gero za gehiago sortzen ari ditu ez e Zene dit, ba, e, pisket, e, kimena usortu da, oza, gipuzkoak ere, ba, e, lurralde bezala, ba, zekina da, arken urteotan, e, oza, oso azpigitura erasokorren erren e, eraten oso ondia jasam dugu, ez? Nola bait, e, lurralde ere, nurrik gabe ba, irizartzeko joderak eta nekatzaritza ere muen e, tan eragindako kalteak, eta pisketolako, ba, nola bait, e, eredu hori denak, e, ba, hori denak aurrera. Egin du asko, azkin duztetan, ta na, nabarmenak dira, ez? ikusten dugunak, hau, bueno, horren aurrean, e, ba, hainbat horregun duz aritu izan gara, ez? Urte hau betan egitaz moilek eldiaraztea eskatzeko, eta, bueno, hazernatibaritagokinan, ba, e, bueno, batzuk alternatibatzea atzak igual planteatu dituzta, dibidez hori, puztuak zerozago, horredo errausketaren aurran, bat ezateko bilketa eta sistema hori dena martxan jaltzea, horrekin bat eragak jakina, favoren ba, sohera bere, bere ba, gutxitzea eta hori, Be, beste herrimugimendu batzuk gehiago, azimarratu izan dugu, 17. nautkako borrokatik, joe, ba, benetan, em, ez da inan jarri behartakula, eredua bere osotasunean pasunean nola baita, ez? E, osa, ba, horre, bez, beraz, e, arro dizentetan, en modu dizentetan, baino, nik uste dut, en, nola esan, ez? Funtzeskoa hori dela, ez? Gaur egon ikusten, osa, Et, bairatzen ditugun en, azpiegitura gutxeik ez dielan banan-banan orderarik altegiten egitazmoak, bezikan, benetan galapen eta gizarte eredut ekonomia eredu baten e, ondorioak direla, ez eta berantz ez da, da behar dugun labaitaren nolako, ez, erri eredua nahi genuken, nolako gizarte eredua eta hori dena, ez, txikadat, proposamena ere hortik dicoa e, Bait komentatu behar nizun, Mikel e, guain arte, ba borroka zulk lehen, esan duzun bezala Azpiegitura handi hauen aurkako borrokak nolabait bakoitza bere aldeti joan da nolabait esateko, eta honetan batu egin dira guztiak, e, uste dut, nahiko garrantzitsua da ekimen nau zentzu horretatikan, eta zer azpie marratuko zenuke zer daukate azpiegitura guzti hauek aman komunean mm, batu alizateko olako ekimen batean? Juti, <laughs> pero ba, hombre, batetik igual... Eh... Arken urteetan eren, bueno, harremanak izan ditugu, eh? borroka edo ez, jarduera e, bueno, la esan, dixenten artean, eh? movimendu dixenten eh? artean, izan dira beti harremanak eta horrela, duzuin ka izan diritu gu eguele kimentxikiagoak elkarrekin. Eh, Aziz, ez urrutira joteko lehen du urtean ibiz gipuzkoan eh, PCP, Plan Terriktorial Partial, ez? Eh? Deitzen dena, donostialdekoa horren aurrean, kal, plan horrek adibidez biltzen ditu hainbat egitasmo, bai, eh superportua HT oiartzunballa eta hor irundik barrena eraikinen lasmo zuten denoskiako bigarren gerrikoaren luzapena eta irundere ola berriako kasua, ez? Eta urdun horren ingurunean egontzen eh nolabaiteko harremana talkarlana no labe ba, ekimen batzuk egin ziren elkarrekin. Hontan ezakiz e, agian bultzatu gaitena eh gure indarra biltza da hori ikustea benetan eh agian aukera ba daukagu lagune honetan e, Gipuzkoan bereziki ba bueno eh oinen artean erabatekoa zen azpitira un dia honetan politika horren inguruan ba era erabatekoa zen e, eh adostasun instituzionalori nolabait piztatu eginda ez gero dela esanduan bezala bestari aldetan ezta bai da gai hau eh ba berriro zabaldu asko iparra nahi zati eteren kaso oso labarrenada era ez eta Ba, ikusten dugu benetan, aukera hori dagoela, baina bestalde, ba, ikusten dugu benetan, deu zaldatu nahi duten indarrak, ba, presio egiten nahi direla, alde guztietatik. Ba, mediatikoki politikoki, deu aldatu ez da dintabera. Ba, e, uste dugu benetan, e, ergumendu ez edela, ba, une honetan, behar zkoa dugula elkartu eta e, e, algun indar gehienarekin, ba, benetan, E, Ere du hori ez, eh, tamizetan horren inguruko eztabaide zabal nagira, o sea, osapritoa belditu eta eztaberri zabal dadila edo horik bultza bat egiteko beharra ikusi dugu. Ez dakite e, zer lotzen daiteen ba, da, jode Eztak ito, uneroetan gengitutena galdela horren markatukunazioa. <risa> ja, bueno, gutxe gora bera, saldo duzu, jadanik, Mikel. Eze, asken gauza bezala, lehen izan duzu hori, lehen zegoen adostazun instituzional hori hautsi egin dela, badago hori indar batez, badako, kuestionatzen dituena azpiegitura batzuk. Eta, e, bueno, bitartean, beste, beste, beste indarrak, ez, porlan zalekeria E, daukaten indarroiek inoiz baino erasokorragoak e, dabiltza lehen le esan le duun bezala eta nahi dute alan nola adierazpenen bitartez, eta egunero printtsan esaten duten bitartez ez, azpigitura ba, guzti hauek herri e, mugmendu asko kontra duen azpigitura guzti hauek aurrera ateratzen direla ez, eta beraien beraien lelo nagusia nola bai da, ba, hori... E, Em, krisi ekonomikoari aurre egiteko e, zinbestekoak direla, bestela estankatuak geldituko garela, e, lanpostuen zorrera ere aipatzen dute askotan. Esta, ba, hori inoiz, baino nerozokorragoak e, dabiltza, zentsu horretan, ez? Eta, argudioak, e, gero txautxalagoak, ez? alderketik. oza... Sea, Aibiduz e, jo ikusten ba, claro, e, esaten ditugu te azpitura direla krisitikateatzeko ez dakiz zer, baina ikusuzu zakego, ba Espainiaren kasuak adiez, hori eralab dezurtzatendu, ez? Osea, jo, hain zuzen Espainia da ba, Europan Europane alako azpitura gehien dituen lurraldea gaur egun eta baita e, ere krisialdi langabezia eta barronbiena duena. Ezagik lanpostu ditagokien eh hain berri aterea ta sindikatuak ere horraude salatzen, ez? Osea, adiez H.D.R.en obretan nolako nolako esplotazioa gertatzen den, ama bi ordu gorati gorako gorako ba, lan egunak, emerezi ordu bitartekoak ere bai, e, sekulako, ba, segutazun balintzak kaskarretan eragin dituna sekulako eragozpenak jarri zahidez, e, hain zuzene baldintza bilinguruko jarraipenak egiteko aiek, eta, oza, betan kaskartzea dakarrela alderratik, ez? E, nik uste beretan e, alberreztatik ez dutela inolako argudiorik, ez? Albi ez gubiar donostian hemen ere, bat den metroaren e, kasua, ez? Albi ez donostian aldean, bakizue, bat izue, bat, hiri herrialdetik aldetik, e, ba, metro bat eraikitzeko ikitzeko, ba, egitasmo egiten ari dira, eta nola baita ere, kasu honetan herritarren barrazteko, ba, e, erritarren ba, gutxineko dauden e, ba, informazio edo partzarte publiko orako bide guztiak ere, ba, nola baita, e, saltatu urte egin ditutula bakarrai osailak berriro ere, esuelaite itazteneien los puntos definitivos de obra, eh alegazio eta kezkuna itzunda behia hori da martxan zegoen, zein fijatut sineken konchanen, eh, dafondea kite nen eh, ik sirella pal proyecto de obra, no la veis te berriro ere do propagandarekin eh ba no la veita hiria ordezten eh ba benetako soziala eh, ere bai da, Denokera, ba, ez, denok erabakitzeko benetan herri tausoetan, ez, hor eh osoetan, Orre, ba litzateke, ez, estaba ya, eh, ciriki edo lo que sea, por ya nada, berrideria modu imposazalita propagandistiko horretan gozak aurrera lan nagian hori jaurlaritza eta bar, eh, ez dakit. Bai, bueno, aspektua, aspektuan ezarketan bitartez e, agerian gelditzen da e, sistema politikoaren izaera totalitaria horrunbait, eta. Unbe bai, bai, zen bai, sakau zakegu... Ja, ni horrenistea Emilio eh, Lopezaren Aspaldi txarla batean, eh, nola ez atentzion, o sea, no lo ve que sistemaren autoritarismoa, sekretismoa, duse larderia ere ez tentsuela, ustelkeria eta beste arduetan osuna nabariak direla. Eta bestalde ere gotzen nahi nola ez atentzunen, nauki dominatzeko borondatea Navaria dela, bamugak, eh, naturaren babuak aintzate zartzeko borondatea, baina horrekin batera Baita ere jendea, jendeazka dominatzeko gorentatea ere, eta historien elkarrekin miririzilea, behar gautzak, ez. Ba, ino, eta espiritula lan hondiak, e, nik usteak gizartearen ikuspegi bat, e, e, eta e, horregi hozolotuta daudela, ez, daude interes ekonomiko zuzenak, e, podere interesak eta bar, baina gero ere, horren atzen balago, mundu ikuskera bat eta gizarteren gainako ikuspegi bat, ba, Eztabaidan jarri behar dena eta salantzan jarri behar dena. Bai. Eta hor non gero eta jende gehiok batek itoen du ez? Beste, ez da hori e, eman behar dugunarekin, ez da? Bai, bai, e, bai, zantzakegu, bueno, hor, ez da e, badago igual ez da baida bat zabaltzen ari dena espalditik ez? Bez, eta beti, Ba, muekin gelditzen garen, ez dakit, benetan, e, ba, eraldeketan dako, ba, berrezko binen indarrak, ez dugu lortzen biltzen, eta agian ere gure akatzengatik ez iristen ere, ba, ez dagoida da, gizartan behar den bezala zabaltzea, ja, eta ez dakit, nabarria da nik uste dute, eta ja uste batxoetatik gizartan kezka badagola gai hauen inguruan, ez? Bait. Bueno, pues eh, espero dezagun larun bat honetan jende asko biltzea donostian. Eta nik uste dut, bueno, ba, izugarrizko lanaitena izahetela, eh, leko guztian, ba, ba, ez tabaidau burtu burutzen ari delako hausuetan eta herrietan. Jende asko ari da parte hartzen, es, mendimartxetan eta ekimenez berdinetan. Eta bueno, ba, ba hori, ba mendikan, ba hori. Espero dezagun, ba, larun batean, jende pilo bat joatea, hemen bidazoa txinguditik ere bai, zeren nahiko mehatxu, mehatxu de jende daukau hemen gure lurraldean ere. Bai, bai, ba. ba. eta mira, ontsa goatzenei nizere iparraldeko kasua, haueko ba, txailaren bederatzean, eh, iparralden proiektua kolokan ikusirik, badrealdekoek ez dela bait merkataritza gandarek eta ez dituten bai baiunako merkataritza gandarak bordeauxekoak eta gituzkoa merkataritza gandarak ba baiunako merkataritza gandarako sedean osteguna 9an hitzeren aldeko balako bilkura bat, ez? Eta aurrege animatu iparalden ba, e, ez nahi dienak kade ka edo ez ingurumen defendzakolkarteke dei bate egin dute bertan uste ordu elkartzeko modu paketsu batean, baino, ez adirazteko jendea Eh, ba oposizio saolaola eta eh, besteak ta bestea que beterne gutxiago adira kaso kantipalden es eh, eta hori nabarmenuzeko uzeko bat egiten dute ere. Ondo bueno, bai eh, bertarabiltzeko, eh, baita ere atarian eh, biltzeko. E, Iteralde ikusi dezakego bai. Alako proiektuak kolokan jartzen diren, bai, alako ikasmo, no la cofreta bai, de ba adibide, ez eta sortzen ari diren bai. Mm -hmm. Aja. Vale, Miguel Mikel Bosni mi Askar. Herriotsaken egotegati gurekin gaur Eta horri lehen zan bezala, ba, suerte ondia larun baterako. Vale, ba, bertan eh, geni guztia animatu hori. Benoztian, arratzaleko bozterritan, bule barrako ba, manifestazion tara honetan biltzeko. Gero arte onduan, ondu, hor duan. esker. asker. Amanurra maite dugulako... Azpia egitura lana hundia gelditu Abiadura hundiko trena Gerra ustegia Jaizki belgo superportua Noi hartzun lezo gantxurizketako Plataforma logistikoa Lungo olabarriako ternika Donostiako metroa Zubietako makroespetxeak Igura bideak topistak Gipuzkoa desberdin baten alde Gendarpe eredu aldatu Azpia egitura gelditu, gelditu. Otzaiak lau Donostiako gulebarrean manifestazioa, manifestazioa. manifestazioa. Azkida Denok kalera Mugu zaitez. Eta hortzak erakutxin Ego karabialetetua Bueno, Juan Marco gara guere bai, manifara ez? Bueno, Juan Marco gara bai. Eta baina ba bertan ere aurreko orain dela bi aste iragartzen genuen ja da, baina sorpresa txoak dira. Bai, sorpresa guapoak. Guapoak. Bueno, onde irutzen ba musika pixka bat e, entzungo du edo bai. Bai, bai, ondo, gaina Kanya... gaur nola musika pila batek harri diguzun Bai, hor daukat ba, prest, uste dut okerrez banago afuren zedea Oso ondo Beraz horrengo minutuetan gure etzre ba, talde aparta Ba, da, afu Talde apartare horrekin, afurekin uste zaitu estego beraz Sé lo que puedo darte, pero exige Todo lo que creas conveniente o oportuno Yo sí, tú no, él tampoco ¿Y quieres el tonto de, de los dos? Es falta de saber estar Por agradar vas a pardar De novia, de coche, de, de ser, ser teacher, De menanear en chiches Y cuantillas tus clichés La causa no justifica el fin De la tierra está cerca una tercera guerra El agujero, la atmósfera Y desencadenará algo que Jamás podrás imaginar Txingurri hotxaken jarraitzen dugu, antxeta, zintzilik eta txapa irratietan, ba ipatzen genuen saioaren asieran, e, antzerkia izan genuela lakasita gaztetxean, e, ba atzo bertan igandearekin, erio eroi taldea egondu zen, eta bueno, ba, horri bile ginen gure grabagailuekin eta horrengo bueno, ba, minutuetan, aurkitzen badut, eta aukerrez ba doa ordena gaiua, ba izango du aukera, entzuteko erio eroi antzes lanaren, txiki bat, baina ez dakitzer egin dudan audio horrekin eta horrein ez dut aurkitzen. Bea? Azelako astelena. Azelako astelena. Tenak azgora. Bueno, ez da inbesterako, ez da inbesterako. Bueno, bitartean nahi baldin baduzu, kontatuko dizut, ehm... Mikelak eta eh, dituen ekimenen artean izan zen bat eh, Pablo Sastre idazleak burutu, bueno, berak gidatu zuen olabait, eztabaida eta eztabaida horri jarri zioten bere liburuak daukan izenburua hoe da bere buruaren izenburua da giza jendearen aitzea eta eztabaida hori izendatu zuten jendartearen aitzea. Baina ez dakit gustatuko saizun komentatuko dudan alimoi. Zerba. Ba, bueno. Ala sesion eh, Pedro Pablo Zastrek. Ala sesion, borkatu. Eh, berak esaten zuen, gure arte gero eta dependienteagoa da, gero eta menpekoagoa dela, eta gizakiok ez gara gauza gure buruaz baliatzeko. Protesiak edozen gauzaiteko erabiltzen ditugu baina makinak protezioiek e, zerbait ematearekin batera beste zedo zer ere kentzen digute eta tenore honetan emakumeok eta gizonek aitzera goaz aitzea zer da? aitzea da, akatu, bukatu uh, pizkanak amaiten. ari garela bai amaitzen, mm -hmm. gizatazunan labait baina mm -hmm. Eta, beh, esaten zuen ere, teknikaren ezarketa ez dela neutrala, ez bapatekoa. Horren adibide, ordena ezarri ez lehen fibra optiko sareak edatu zituzte. Makinye, makinen neutraltasuna defendatzen duenak, ez du ulertzen sistema jakin baten produktuak direla. Dio Pablo Zastrek, ez nik. Hm? Ez kekusten behiratzen ausu batekin. Ez, ez, ez, ez, hori da zure interpretazioa. Ez nago inungo alpegiri jartzen. Zagarraitu zuen esaten, Optimismoa da nagusi jendearen artean makinak direla eta. Euroiriaren batera, Europatik bi ardatz bultzatu ziren. Bata izan zen, garraioaren ardatza. Tabestea, Europar guztientzako ordena ezagutzaren gizartearekin batera. Hori izan zen, Europan hartu zuten erabakia beraz, garraio eta informatika espigiturak atzete abiarruendiko trena berberan iritsi ziren gure herrira. Gutsi gara bera hori izan nahi zuen berak, eta hor parte hartu zutenek. Mani guzte gure, Zalantza Guztia etorkizunaren inguruan e, banolabait konpontzeko, Ba esaten nuen antzerki, atzoko antzerkiaren puska hori entzun dezakegu, zeren erio eroi antzeslana zen lakasita gaztetxean, eta beraiek, ba, bueno, antzeslanau, ba etorkizunean, etorkizuneko gizarte batean oinarrituta dago, ez daki, e, ba korte hau entzune ulertuko dugun gehiagi, baina antira saiatuko gera, eta kaso, beharrezkoa baldin bada, gero azalpen batzuk emango ditugu. Oiz, e. Senyatu hori hau mesabez... Uh... Beno, nik senyatko duta... Hau <risa> <risa> xera paketearen currikulum ma... Iea Gucci... <risa> <risa> Ixua ez tabai <estave> dezinyar... <risa> Tatuajeak borsk... Atzazalak bi sentimetrak Azken janariak... <risa> ¡Odol que a ti pula te hará <risa> <risa> <risa> Y la borreco a Skane, ¿quién yo a...? esa niña y están arrojos en segón en el, se se el cuadro! De ah. no! no, no. ¡Definí ¡Ay! ¡Definí esa niña! ¡Dago catalogo ¿es que a ¡Tira! Oh ez da oso atxerina ez da. Bueno, beriak erditsi da beriratu ezkero, ez dago horren eski, ezin da aldatu? Bailatu, baina zetari zara esaten! Ego, berbatiko egin txantxerik ez gero. Ezin da aldatu, hori bai, plus bat horraintzen baduzue garantia ere bai. Igea painte di zerbitzua honpari. Martazera ere! Hogeita mar urte ikusi gabe honeta gairo apaintzera eman barran dugu ba. Baina, baina, berest, bizarro luzatzen usten badiogu, badakizu arruinarnek no jarriko duten sarea, eta, eta jakin ere badakizu etxea txukul eta garbi edukitzea gustatzen zaidana. Beste nire bat dugu nahiko alan hau txakintzen, pentsa, pentsa zaila atreakzen asten basa jo. hori. Hori, hori. Hori, zarantzari gabi bari. Hortxe ba, entzuten zenuten erio eroi antzazlanaren e, zatitxo bat eta bueno, esaten genuen etorkizuneko gizarte batean oinarritutako obra dela eta bertan e, ba, hildakoak pilatzen ari dira leku guztietatik kusteltzen ez direlako. Ez dugu gehiagir kontatuko ez dare ez? Ez eren uste dut pena merezi duela joatea ikustea antzazlanau. No? Bai, sta eh, eh, Antzerki konpainia baldu izena? Metro Cuadracoaedo. La cosa ber gertatzen dena direla el antes lanes dabiltzanak, beraz ez daukate talde finko bat, baizik eta bueno, anola Haidira horna azten, beste jendearekin, elkarrekin, eta guiz, mm -hmm. bapatean ematen du orgia bat eta zari Bueno, erralako zerbait iruditzen zuen momentu batzutan ere. <laughs> eta ez dakita, kaso gongo da berriz ere aukera irunen e, ikusteko, ikutsiko dugu. Eta bea, gelditzen zaigu gaitxo bat ez, lurraren eskubidea kaipatzeko, baina e, nolagor musika pila bat ekarri duzun, baina ebauzu besta bestitxo bat entzungo dugu. Hora e, ez dute esagutzen bur abat. Bai, jarri lehenengoa, el blues de arga uste dut dauka izena, abestiak. Porke bienen tan contentosos labradores este año? Las espigas de oro casi no han granado Y el fruto de sus sudores Se lo chupo. Pincha te una vena Que tú te picas o ajos comes Y verás color mi sangre Cómo albina la puçante Anda píchate una vena Anda sitio que tú sabes Sí Y verás correr mi sangre como el vino de muchante Odi el blues Odi el blues Odi el blues Odi el blues Pero siempre vamos eta atxapa, eta zintzilikei ratietan zaudete, txingurri hotxak saioan, eta bur abad entzuten ari gara jota bluz diskoaren lehen dabiziko bidai atxotxiki bat egin dugu iruñara eta harga baiara pentsatzen duen bai bluz honekin? handikan etortzen etortzen zela, noski baiet noski baiet e uhum. Eta bueno, pues eh, amar minutu txo, estare, ez ezeizkigu ez gelditzen eh, saio honetan, eta azken kontu bat aipatzeko, ez? Hori da, bagean eh, aipatuko ditugu lurraren eskobidea, kantzaden ez dine izaneko eh, frantziako herri batean, egin eh, omen zen eh, adierazpen hau, mila, eh, eh, eh, jesuz, ez aita teratzen dataa? Laro gehieta maika, gurtean. Mila eta laro hori da. Horregin ah, ah, ah, ah, ah, zen, eta bueno, gutxi gora bera, bueno, hartu hitut nolabait puntu garrantzitzuenak, eh, adierazpen hortakoak, eta lehenengoak esaten du gizakion bizitza bakarra dela, onartzen dugun bezala, lurraren bizitza ere bakarra dela esateko tenorea iritsi da. Horregin uh -huh. nengo puntuak gero amalurrak sustengatzen gaitu, berari gaudeloturik, beraz, gizir, bizirik bitartean, gizaki guztion batasuna urtezkatzen du berak. Hmm? Irogarren puntoak esaten du lurrak lau mila milioi urteitu eta bizitzaren da. Aro geologikoen zehar, bere evoluzio luzea duten aldaketa asko atu dira, taldaketa hauek, gaur egun bizi dugun giroa biderat, girora bideratu gaituzte. Laugarren puntuak dio, gure historia eta lurraren historia banandu ezinak direla, bere jaturria eta bere historia gureak direla, eta bere etorkizuna, gure etorkizuna dela. Eugarren puntuak dio, Lurraren azala gure giroa da. Gu lurraren laguna gara eta bera zaintzen dugu. Hori askotan ez da horrela, baina horrela berko litzateke. eskubidea bidea dirazpen hauen arabera. Eta, eta zeigarren puntuak dio lurrak bere iraganaren memoria azalan eta sakoneran darama idatzita. Aitzetan eta baita paisaian ere. Hau irakurri, Eta gure hizkuntza da, itzuli daiteke, beraz, hor dagoen, hor idatzea dagoen guztiak gorde egin behar da. Ezin da, zuntzitu, ezin da, eraldatu. Ezin da, hemen egiten dugun. Bezala, hankaz gora jarri. Mm Hoisek, -hmm. beraz, e, nola baiteko lurraren eskubideak. Hoisek. Ezak izu nort? Edoze nolako zen, kontestuan idatzitzen. Dine idatzitako, dinen idatzitako, emenezatendu bueno, daukat e, erdaraz, bigarren zinpozio, nazioarteko zinpozio, e, ondare geologikoaren babesari buruz, ospatu zela dinen, eta e, adirazpen aman komun bat e, osatu zenan, eta ba, egun e, bainoan Geólogo geolo especialista tu ha quedo e, beraiek e, naizuten e, azpimarratu mm, ondare geologikoaren garrantzia. Mm -hmm. Ba, osongi bea, demora maitu zaigu. Bueno. Verá, utzi beharko dugu gaurko txingurri hotzak mm -hmm. eta hemenikan e, bi astera berriz izango zaitu gurekin, ez? Osando. Presa katagórica berriz ere. Espero desagona, ja, ez? Bueno, lasaitzen garen eta Eta maitzeko eta gure entzuleak kagurtzeko ba, bestitxo batekin usten ditugu. Hau, ez dakindik, baina ez dut, e, uste dute hainbat talde keina dela, eta pentsatzen dut, punk, zerbait izango dela, ez? Pues... Portadaren e... gatik bintzatu, ala, du. Akaso ver, ez, eh? Ikusiko dugu. Ikusiko, okay. ikusiko, ikusiko dugu, iku alo. Bueno, pues agur eta ondizan. Vale, Agur.